Du lytter til Radio 24 /7. og den originale taleradio. Velkommen til Q&A med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er det nok engang blevet tid til Q&A. Mit navn er Henrik Fortrup, og min medvært er som altid Mikkel Andersen. I dag skal vi tale med tidligere finansminister Bjarne Koryt om, om hans rejse fra internationale, syngende socialdemokrat til chefredaktør på Storkapitalens hoforgan Dagbladet Børsen. Vi taler også med Jeppe Sø, der er bror til nyligt afdøde Synøve Sø om hans oplevelser med temmelig grænseoverskridende presse efter søsterens pludselige dødsfald. Og det sidste skal det handle om udfordringen fra Facebook, for er det på tide, at chefredaktørerne på de danske medier begynder at tørre øjnene og vender sig til den nye virkelighed? Til Radio I sidste uge døde forfatteren og mediepersonligheden Synøve Sø. Hun begik selvmord. Det har familien selv meddelt. Men hvordan håndterer medierne det, når en kendt person pludselig dør? Det har Synøve Søs bror, journalisten Jeppe Sø, oplevet på nærmeste hold de seneste par dage. Og velkommen til, uh, Jeppe Sø. Du står i studiet her sammen med, med os. Tak for det. Du har talt ganske meget i telefonen. De seneste dage med, med vores fælles øh, kolleger, har du talt på, hvor mange opregninger du har fået? Det er omkring 300-400 opkald, øh, og det har været siden i mandags. Så det har jeg, ja. <laughs> og, og, det er meget. Og, og, og hvordan har du oplevet det? Det har været meget forskelligt. Altså, Nogle har været, har været helt forstående og, og, øh, og dygtige til at sige det. Altså, øh, jeg vidste jo godt i det øjeblik, jeg fik beskeden, at det nok ville være mig, de ringede til. Øh, både fordi jeg jo kender rigtig mange af jer, og I har mit nummer men jo også fordi, at det har været nogenlunde offentligt kendt, at vi har haft en, en, en fejde i de sidste mange år. Så jeg vidste godt, at min telefon ville ringe, og familien bad mig så om at være den, der bekræftede. Sådan er det jo, det ved de færreste lyttere måske, men når en dør, så skal man jo have bekræftet, før man kan skrive det. Og den tog jeg så på mig og sagde, at det er helt fint, jeg skal nok tage det primært for at beskytte selvfølgelig hendes søn, som jo ikke skulle have alle de her opkald. Og så har der så været nogen, som har været, lad mig sige, Øh, selv for mig overraskende. Øh, det de var meget hurtige til at gerne ville have at vide, øh, primært dagen. Hun har haft en redaktør de sidste to år, der skrev en, en nekrolog, hvor hun mere end antydede, at det var selvmord. Øh, og det ville pressen så have bekræftet. Og der begyndte anden bølge i virkeligheden af, af opringninger. Og på det tidspunkt ønskede vi det ikke, for det ønskede sønnen ikke at få ud, ganske enkelt. Så, så det var sådan ikke noget, vi havde lyst til at snakke om. Men de begyndte så at sige til mig, der var to medier, der især gjorde det, og øh, sige, hvis ikke du vil sige det, så bliver vi jo nødt til at få hans nummer, og så begynde at ringe til, til ham, Er det det, du gerne vil have. Og, og der vil antagelsen måske være, at de to medier var taget Ja, det er jo så det, der er overraskende for mig, eller det ved jeg ikke, om det er. Jeg har faktisk i mange år sagt, at det her med at kalde nogle medier for de seriøse medier, det er fuldstændig langt ude, øh, for de findes ikke længere. De gjorde det engang, men for 10 år siden, for 20 år siden, der begyndte vi jo stille og roligt at være inde i den her krig, hvor det var bundlinjen, der betød noget for alle medier. Og det betyder, at de historier, der i virkeligheden er væsentlige at få ud, det er jo sladderhistorierne, Og derfor har de såkaldt seriøse medier i virkeligheden taget den journalistik til sig. Og du har fuldstændig ret. Noget af det, der rystede mig, var, at de to, der i virkeligheden truede sig til forsøgte at true sig til det her nummer, hvis ikke vi ville gå ud med, at det var et selvmord. Det er to helt almindelige, seriøse medier, som vi normalt ville abonnere på, hvis man sådan var i den der genre, der, der er imod alt, hvad Paul Massen står for og lignende. Jeg oplevede... Og jeg er jo lige nødt til at spørge, hvad er det for to medier? Ja, men det, det ønsker jeg faktisk ikke at sige, fordi jeg synes, det her er for mig en principset ikke et hævn togt det kan være en, en freelancer, det kan være en nyuddannet journalist, der har spurgt. Det vigtige for mig var, at historien jo ikke kom i. Og det vil sige, at da jeg fik opkaldet fra en af de seriøse aviser, der kunne jeg straks kontakte redaktøren og sige, at det her er virkelig er jeres stil, og den kom jo altså ikke i. Og det betyder for mig, at det her ikke er et forsøg på at slå nogen ned, men mere at sige generelt, Ugebladet og Ekstrabladet og BT, som alle er sure på og igen. Det er faktisk nogen, som meget ofte er gode til sådan noget her, for de har prøvet det en milliard gange at lave sladder eller at ringe til pårørende og lignende. Det er nogle journalister, som ved, hvordan man gør, hvorimod de andre jo er på gyngende grund. De har aldrig rigtig prøvet det før at lave sladder, og de er meget, meget dårlige til det. De øh, glemmer fuldstændig, at de taler med et menneske, det må jeg sige. Og jeg er glad for, at det er mig, de ringede til, fordi jeg trods alt jo har været studievært og, og været offentlig, siden jeg var 18 år, så jeg har prøvet det her masser af gange. Men OV, hvis det havde været, ja, for eksempel hendes søn, eller et, ja, helt almindeligt menneske, det bruger vi så tit, men et eller andet menneske, der aldrig har været i kontakt med presen før, altså det er, det er barske sager her oven i den sorg, der jo altså også er. En, en af de påfaldende ting i forbindelse med det her hændelsesforløb, og det ved de fleste lytter måske ikke, men det står faktisk i de presseetiske regler, at i tilfælde af selvmord, så skal du faktisk søge og undgå at omtale det, for ikke at opfordre til, til ligesom copycat-ting eller inspirere nogen. Præcis. Så det er faktisk noget, der står i hvad kan man sige, den grundlæggende journalist ABC. Der virker det ret påfaldende at repræsentanter fra for landsdækkende Dagblad går ud og gør noget, eller opfordrer til at, til at, at kunne viderebringe noget, som faktisk er i direkte modstrid med, med presse øh, jeg, jeg er fuldstændig enig, men du kan sige, øh, jeg ved ikke, om I kan huske, da Grand prix og Anders Fransen døde, der var selvmordet også op samme dag, fordi en ven bekræftede det. <coughs> Undskyld. <coughs> Vi har også haft det i forbindelse med, øh, øh, hvad hedder han nu, Holger for eksempel, der var det også hurtigt fremme. Og jeg tror, at i den her sag, og det de jo også brugte som argument, var, at hun var jo en mediepersonlighed. Hun har selv levet af pressen hele sit liv, så det her var vel også et ønske for hende om at få det ud og lignende. Og, jeg, og det kan jeg jo godt forstå, altså når jeg tager journalist hatten på, så kan jeg jo godt se, at det her kunne vi ikke skjule i længere tid. Og det er også derfor, vi så til sidst, i særdeleshed her forleden, hvor et medie havde været inde på søndens arbejdsplads for at finde ham. Der vidste vi, nu bliver vi nødt til Simpelthen for at, få, for at give ham ro, der bliver vi nødt til at gå ud og sige det, selvom det også for mig som journalist er grænseoverskridende at skulle sige en så i virkeligheden personlig ting. Men, men jeg tror ikke, at Synøve vil have noget imod det, fordi det var jo hendes liv at være i pressen, og den forståelse har jeg. Jeg har også fuld forståelse for, at alle gerne vil printe den her historie. Så, så på den måde er der ikke noget surhed. Men formen, der, der håber jeg virkelig, at de har angrebet så hårdt, fordi det er mig, og fordi de tænkte, at det kan vi her. Og, og at det ikke er den form, de bruger ellers. Men vil, nu spørger jeg lige som advokat. Ja. Øh, Synøves søn er 18 år. Han er øh, voksen. Ja. Hvad er egentlig problemet i, at der er nogle medier, der forsøger at høre, om han har noget at sige? Ja, der er jo det problem, at han har sagt, at han udtaler sig gennem mig, og så må medierne respektere det. Det må jo så betyde, at han har behov for at være i fred. Det må betyde, at han har et behov for at dyrke sorgen alene og være i det, som det jo er at miste en mor. Og når man får den besked som medie, så mener jeg, at man skal respektere det. Og det er rigtigt, man kan da tale for. Jeg ved også, at et ublad, som du kender sådan en gang, i hvert fald kendt mere til, jo også gør den slags og forsøge at komme i kontakt med de pårørende. Og mange gange kan det være rigtig fint. Rigtig mange gange oplever man pårørende, der har en glæde ved at tale om det. Og så er det jo dejligt. Men i det her tilfælde meddelte vi jo omgående, at øh, det var gennem mig, det ville være, for jeg var i kontakt både med ham og hans familie, og, og dermed øh, håbede vi, at de respekterede det. Og det gjorde de jo så ikke. Hvad var det for et medie, der forsøgte at, at opsøge øh, sønnen i, på Bornholm? Det ved vi simpelthen ikke. Øh, vi, øh, vi ved, at de kom i kviklige i, i Næ Næksø, hvor han er, øh, og forsøgte at finde ham. Og, og der er ikke, vi ved ikke nok i hvert fald til, hvad det var for et medie. Og, og du hvad, den del af det er jo også noget, man normalt ville gøre jeg tror, det, er, altså det her det er helt normalt for en, for en sladderpresse eller for en presse, der gerne vil finde ud af nogle ting, så, så vil man gøre det. Men jeg synes, det er grænseoverskridende, eller det som for mig var grænseoverskridende, det var i virkeligheden det, at når vi meddeler, at han gerne vil være i fred, så mener jeg lige præcis i sådan en situation, at man bliver nødt til at acceptere det som medier og så lægge sin, sit oplasttal over i en anden bakke og sige, at det bliver så... Det bliver så næste uge. Nu er der begravelse i denne her uge øh, på... Bisættelse. På, bisættelse ja. undskyld. Bisættelse i denne her uge på, på Bornholm. Hvordan ja. øh, forventer du, at øh, pressen øh, vil håndtere det? Og de kommer Jamen, jeg jo og, de kommer også, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig gør de det, og det, det, det, det, det vil jeg da formode. Og det vil være meget anderledes andet. Altså, prøv at høre, det, er, det der med at være en offentlig person, er jo ikke noget... Der er mange offentlige, der hygler over det, men, men, men det er jo altså at være i pressen, og det er man til, man dør, øh, inklusiv lidt efter... Og, og øh, det er vilkårene, og det tror jeg, at enhver accepterer, øh, at, at når man er en, der bliver kigget på, eller en, der bliver lagt mærke til, jamen, så træder man to skridt tilbage og, og accepterer, at det er sådan, det er. Det har Synøve gjort hele sit liv, det har jeg gjort hele mit liv, og det er i virkeligheden øh, den virkelighed, man, har, man accepterer. Øh, det har jeg ikke spurgt imod, bare det sker hensynsfuldt, og det synes jeg faktisk ikke, det har været fra, fra enkelte medier i hvert fald i den her uge. Andre har været supersøde. Hvis du skulle give sådan et kollegialt råd til, til nogle af de folk, som du har oplevet som, som grænseoverskridende, altså hvordan er den, den ordentlige tilgang til, til et, et menneske i sorg i, i forbindelse med den her krise, som det har været? Jamen i virkeligheden, så er det meget enkelt. Man taler faktisk med et menneske. og altså, det er sådan set det eneste, man behøver at, at tænke på. At man ikke taler med en kilde eller en, eller en, en presseofficer eller en et eller andet. Man taler faktisk med et menneske, som jo også selv har noget at skulle, skulle kæmpe med. Så det er egentlig det eneste, man skal huske. Og jeg tror, det er det, som, som rigtig mange af de medier, vi normalt skiller ud på ved, at hvis man sviner en til den ene dag, så får de aldrig noget igen. Og, og der tror jeg egentlig bare, det er respekten for, at, at man her ringer til et andet menneske. Det kunne have været ens selv. Så hvis man husker det, så tror jeg, man kan lave rigtig god journalistik. Men Jeppe, jeg vil godt lige her til, til, til sidst, hvor tiden sådan så småt begynder at rende ud. Bitter om at reflektere... Og, i forhold til i, i en anden problemstilling. Fordi det er jo en almindelig kendt, at, at du og, og din søster, ja. i hvert fald på lange strækninger, var ja. i krig med hinanden. Ja, eller hvad vi nu skal kalde det, det, øh, det. Der det, var en det... fejde det kørende, ikke sandt? Ja, det var der. Øh, hvor synes du, at, eller hvordan synes du, at medierne bør håndtere den kildekritik, man vil godt kunne argumentere for, at der skal lægges ind, når pludselig manden, der har været i kamp mm. med søsteren, bliver talspersonen? Jamen, jeg har jo ikke udtalt mig om, om kampen. Jeg har, jeg har jo netop bare bekræftet de ting, som familien er, har sagt, og, og jeg har ikke ønsket at tale om den kamp. Det, det, medierne har forsøgt selvfølgelig meget at tale den op. Nu er det svært at komme ind på hele kampen. Der, nej, nej altså, der, der er 30 år, hvor vi ikke rigtig har set hinanden, og så er der jo altså siden 2013 været, været ro på den front for os begge to i fælles gensidige forståelse. Og, og der må jeg simpelthen bare sige, at... at jeg er stadigvæk halvbror, og jeg kender hele familien. Øh, øh, hun så ikke mange af os, øh, og nogen så hun on-off. Men, men jeg var den, de ringede til. Og hvis jeg havde sagt nej, eller bare slukket min telefon, så ville den næste have været Romeo. Og der må jeg sige, at der kan jeg godt leve med de test, jeg kan få undervejs, hvis jeg kan beskytte ham. Jeg Tak fordi du kom og delte dine erfaringer. Det er Dette er Radio 247. Fra 2011 til 2015 var Bjarne Kordon finansminister og arkitekten bag en lang række reformer i Helle Thornings regering. Men ved valget i 2015, der forlod han dansk politik til fordel for en toppost i det internationale konsulentbyrå McKinsey. Og for et par måneder siden, der kom det sig frem, at han nu bliver dagbladet børsens nye chefredaktør. Og nu står du så her, Bjarne Kordon i mediemagasinet Q&A. Tak for det, og, det er det, ja. og velkommen til. Uh, Bjarne Kordon kalder jeg dig, men... men du kendes jo også som Den Blå bjørne eller Blå bjørne, og, og, og det frister mig jo til at spørge, har Blå bjørne nu fundet hjem, nu hvor han er kommet til den borgerlige avis? Nej, det synes jeg simpelthen ikke. Altså, jeg er mig selv. Jeg står for det, jeg plejer at stå for. Jeg føler mig rigtig godt til tilpas i min, min nye rolle, men det gjorde jeg jo også som landets finansminister, hvor jeg, jeg hele vejen igennem følte, at, at det, jeg gjorde, og som der jo nogle gange var diskussion om, det var noget, jeg kunne stå indenfor. Men... Med betegnelsen blå bjerne, så var der jo mange herunder, også mange af dine partifæller, der antydede, at du var i virkeligheden mere borgerlig, end du var socialdemokrat. Så jeg kunne også spørge på en anden måde. Kan man være ansat på dagbladet Børsen, den borgerlige erhvervsavis, uden at være borgerlig? Ja, det mener jeg sagtens. Man kan, jeg, mig, jeg mig selv, og jeg vil ikke puttes ned i nogen kasse, som jeg også sagde, da jeg, da jeg tiltrådte. Jeg står jo for, hvad jeg synes er, er nogle ansvarlige synspunkter omkring økonomi og erhvervsliv. Og min erfaring i de 20 år, mit liv, jeg nu har brugt på, på, på det her spørgsmål, det er jo, at, at der omkring midten, øh, der er der jo en, en, en række mennesker, der ved vildtænden ligger meget, meget tæt på hinanden, uanset øh, hvilken, øh, hvilken farve, du så maler dem med øh, i, i medierne. Altså ved vildtænden er forholdsvis enige bag en lukket dør om, hvad der er fornuftigt at gøre. Øh, og så kører der et politisk spil uden for døren, øh, som vi jo så alle sammen kender. Og jeg synes egentlig, der ligger noget, noget fint og ordentligt i øh, at sætte ord og sprog på det. Hvorfor skal det, være, hvorfor skal det være noget, vi skammer os over, eller noget, vi, vi et eller andet sted øh, ikke lægger frem øh, åbent? Altså, der er nogle ting i Danmark, som, som virker, øh, som er vigtige for vores økonomi, som er vigtige for vores erhvervsliv. Jeg synes ikke, det skal hænge på politiske farver, øh, om man går ind for de ting eller ej. Hvad er du, Socialdemokraten? Jeg er jo meldt ud af Socialamfundet nu, og jeg synes ikke, at man i, i den rolle, jeg har i, i medierne, skal være knyttet øh, til noget parti eller nogen ideologi. Øh, det vil da være synes jeg, en udfordring for ens troværdighed. Så jeg står for de synspunkter, jeg altid har stået for. Jeg, øh, jeg er mig selv. Jeg synes jeg, synes selv, jeg har integritet. Det kan jeg jo ikke selv bedømme om omverdenen også, synes jeg har. Men, men det er dybest set den, jeg tager med mig ind i et nyt job. Men nu har du jo arbejdet som, som rådgiver for Socialdemokratiet i, i mange år, også før mm. du blev minister. Hvis man nu forestiller sig, at man spolede tilbage til startnullerne, øh, hvor du ligesom havde startet din karriere der i Socialdemokratiet, hvordan tror du så, du selv vi har opfattet det, hvis der havde været en tidligere Socialdemokratisk minister, der var gået over til det organ, børsen der ligesom varetager, hvad kan man sige, erhvervslivets interesse mere end noget andet? Ja, altså, jeg tror altid, at jeg synes, det var spændende, når, øh, når dygtige mennesker bevægede sig ud af politik øh, og fik et ansvar øh, uden for politik, øh, hvor det, der var afgørende, ikke sådan var deres politiske farve, men det, de stod for, og det, de kunne. Øh, ja, der, man kan jo nævne flere forskellige eksempler. Øh, ikke ind i medierne, men folk, der har taget en anden rolle. For eksempel Carsten Kok øh, bevægede sig ud af Folketinget, ud af en regering, og ind og, og tog en rolle jo i, i Dansk erhvervsliv. Det var så... Det er jo altså Danske Bank, øh, og det er jo noget andet end børsen, naturligvis. Men, men det har jeg altid haft respekt for. Jeg har i det hele taget altid været en arvmodstander øh, af det der med, at man skal lukkes ind i, i siloer i Danmark. Jeg synes, det er sådan en lidt dansk ting, og det siger jeg selvfølgelig med kærlighed til, til, til fædrelandet, Men det er som vi, vi har det ligesom bedst med øh, at få puttet hinanden ind i en silo, ind i en sektor, ned i en kasse. Så kan man være blå eller rød, man kan være privat eller offentlig, man kan være i pressen, eller man kan være andre steder. Og så synes vi, vi ved, hvad vi har med at gøre, og så kan vi ligesom finde ud af tingene og diskutere det, som vi plejer. Det er jeg lidt en oprør imod, og det vil jeg gerne stå ved. Men, men, men lad os så blive det der silo-diskussion øh, hmm? der. Altså, jeg er uddannet journalist. Du, det er du. Du uddannede uddannet, hvad er det, kan ja. det eller andet. Uh... Ja, tak for den respektfulde uh, research omkring min baggrund i, i den. Jeg har læst statskundskab, men det er Du har, mange, du har læst ja, ja. Jamen, altså, og det er jo ikke fordi, jeg har det med mit fag sådan, at der er ingen andre, der må komme ind på det, men, det men der, det? der var måske... Nej, bestemt ikke. <laughs> nej, det uh, men, men, men der var måske dem, der vil sige, at det er lidt overmodet af en mand, der aldrig har været i journalistikken, og uh, indtage ikke bare en journalistisk stilling, men frem en journalistisk chefstilling. Ja, og det er et færre synspunkt. Og det er jo et helt færdigt synspunkt. Det, det synes jeg, at du, du, det er din pligt at rejse det. Øh, og, og det er jo op til mig at bevise, at man, at man kan lave det spring. Øh, jeg vil sige... Det havde, øh, ikke været, med afbud, havde det ikke været på sin plads, at du lige prøvede kræfter med faget, inden du blev chef for en kæmpe medievirksomhed? Øh, jamen, altså, det er et helt, det er et helt rimeligt synspunkt. Øh, jeg vil sige, mit, mit, mit svar er, at jeg, øh, jeg mener, det er et, et rigtigt spring at tage... Øh, Følgelig, også, jeg kan klare det, men det hænger jo sammen med, at jeg har beskæftiget mig med børsens stofområde i 20 år. Altså, børsen dækker erhvervsliv, børsen dækker økonomi, øh, og det må man jo mildest talt sige, at jeg har været dybt, dybt involveret i det. du har ikke lavet noget journalistik? Jeg har ikke lavet journalistik, øh, og, og nu skal jeg lede en journalistisk øh, virksomhed, men, men det mener jeg også, man bør kunne. Øh, I det hele taget, hvis du kigger på dansk erhvervsliv, så er det jo kendetegnet ved at topledere jo øh, bevæger sig fra sektor til sektor, fra område til område, øh, og dybest set tager det med sig, at de er dygtige ledere, og de formår at sætte sig ind i, i det, de stiller sig i spidsen for. Øh, det håber jeg også, at jeg kan, og så er der jo oven i dette det forhold, at jeg kender børsen stofområde umådeligt godt. Men, så, bare lige et lille spørgsmål til ja. det. du siger, Bjarne Korten, det er, at når journalister sådan har den der oplevelse af, at medievirksomheden er noget helt særligt, så er det dybest set bare sådan et udtryk for den der klassiske... Monstrøse selvforståelse, vi journalister er berygtet for at have. Det ville jo hverken være klogt eller høfligt bare at svare. du er du en af, <laughs> bare, af os, du... bare at svare hurtigt ja til det. Men, men ja, jeg, jeg tror da, at det er sundt for os medier at tænke på os selv som sådan et, et åbent øh, system, der skal suge talent ind fra alle mulige steder. Øh, og det, det er jo ikke sådan, fordi vi, vi, vi, vi som branche er uden udfordringer, vel? Altså, det, det, altså, der, der, er jo, der er jo et par ting at slås med. Herunder at være relevante, og øh, være troværdige, og øh, være legitime, og få folk til at lytte med, eller se med, eller læse med. Øh, så, så vi burde da være de første til at være åbne over for en fornyelsesdagsorden. Hvad, hvad var det, der fik dig til at, at overveje det her? For det er jo trods alt også, et, altså, selvom der selvfølgelig er overlappende ting i forhold til, til de emneområder, du beskæftiger mm. med, det er jo et stort spring at gå fra først. Politiker dernæst, så rådgiver McKinsey, og nu til at være publicist. Ja, det er et stort spring, og, og det var vel netop det, der, der gjorde det spændende for mit vedkommende. Altså, jeg synes, øh, ja, det, altså, det er ikke så kompliceret øh, til noget, det foregår i Møre-regionen ganske ofte. Ikke? Og, og jeg havde helt elementært lyst til det her. Jeg synes, det er en vigtig opgave. Jeg synes, det er en spændende opgave. Jeg mener, at kvaliteten af vores medier, det, der produceres, den journalistik, der produceres i medierne, og det, at vi overhovedet laver, udgiver journalistiske produkter, som folk har lyst til at bruge, mener jeg faktisk betyder enormt meget for hele vores samfund. Så at få lov at beskæftige sig med det, det havde jeg bare spontant lyst til. og få lov at gøre det med noget af det stof, som jeg synes er vigtigst, det er jo sådan en... En erhvervsskade hos mig, og jeg synes økonomi og erhvervsliv er noget af det mest centrale i Danmark. Det synes jeg bare var en helt unik mulighed. Dengang du var minister og fremstændende socialdemokrat, der var der jo, og det er jeg på, at du vil give mig i, der var der jo flere af dine partifæller, der ikke frem elskede dig. For den, det kan bekræftes. Den er det er en et vurdering, Jeg synes, det er, det, det er helt, helt præcist. Tror du ikke, der er mange af dem, der, af dem, der i dag siger, hvad sagde? Jo, det tror jeg sådan set, de har gjort i mange herrens år. Øh, jeg vil så sige, det er jo, det er jo ikke, bestemt ikke dem med alle, men, men, men nogle af dem, der, der var kritiske, og, og som vi også holdt af, er enig med at være det anonymt. Øh, øh, det er da helt sikker på, at, at, at de vil sige, og, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at det, jeg står for, og, og det, jeg synes er rigtigt, og det, jeg satte mig i spidsen for at få gjort øh, i, i Danmark, øh, og som jeg jo nu synes, man kan se virker. Altså, vi har jo fremragende økonomisk situation nu, ikke mindst på grund af de ting, vi fik gjort. Ja, det var de jo øh, uenige i, det var de dengang, det er de i dag, og det vil de også være i morgen, øh, når man næste gang diskuterer øh, vigtige og svære ting, der skal gøres for det her samfund af indsyn til økonomien. Så det synes jeg egentlig ikke, der er noget øh, altså, odiøst i, sådan er det vil bare. Jeg kan sige, nu er du så gået fra at være i den ene end af mikrofonen til, den, til ligesom at i hvert fald repræsentere dem, der står i den anden. Ja. Er der noget i dit syn på medier, hvordan medieverdenen den er, som er begyndt at ændre sig, eller har ændret sig, efter du er gået fra at være den, der bliver interviewet til, til den, der administrerer intervjuerne? Ja. Det vil jo virke både måske en smule øh, arrogant også, hvor man havde en, en, en fuldstændig flad lærerko, hvis man bare svarede nej. Men, men, men jeg vil sige, jeg vil alligevel lige, sige med, med far for, for, for begge dele, at det er sådan set ikke så overraskende endda. Altså, der er jo også mange gode ting at sige om, om, om det her land, og, og som, som politikere og, og som politisk og så er man jo tæt på medierne, og det vil sige, man, øh, man, får jo, man, man, man vinder jo en forståelse for, hvordan de fungerer. Man kommer tæt på journalister, man kender deres dynamikker. Øh, det er jo et utroligt snakkende samfund, det her. Øh, så øh, journalister øh, kan jo godt lige at stille spørgsmål, de kan egentlig også godt lide at fortælle om deres egne vilkår, øh, når de sådan udøver deres værv. Og derfor er det <laughs> fantastisk at være værd for det her program. <laughs> så, så på den måde synes jeg egentlig, at jeg har været tæt på branchen i mange år. Og, og det, det betyder også, at jeg ikke altså jeg er ikke slået med overraskelse over at komme ind i den. Janne Korydon, et emne, som altid er knyttet til dig, og formentlig altid vil være det, det er salget af dong. Ja. Dong blev solgt til... Det, altså, jeg havde også Kori Dong, skal du huske. Kori Dong, <laughs> <bare blå> <laughs> det, det er ikke? Det rigtig er Kori Dong også. <laughs> ja. <laughs> ja. Æ, det, det salg fandt sted, mens du var finansminister. Du fik en del øh, kritik for det. Ja, det er vist en underdøvelse af det. Jo, jeg... jo, men jeg er sådan en, en venlig mand. Ja. Æ, du fik en del kritik for det. Jeg kunne godt tænke mig, at du sådan retrospektivt øh, reflekterede lidt over, hvordan var, synes du, mediernes dækning af Dong? Jeg, Den, synes jeg, var forskelligartet. Uh, og det vil sige, at jeg synes, der var uh, mediedækning, som var uh, fuldstændig savlig. Uh, også, også dele af den, af den meget kritiske mediedækning, uh, synes jeg, var fuldstændig savlig og, og klinisk. Uh, så synes jeg, at andre dele af den var, var udtryk for uh, en, hvad skal vi sige, underliggende konspirationsteori, uh, som, som blev forfulgt ud over alle grænser. Uh, og det synes jeg selv, øh, som, som politiker, var, øh, var forholdsvis betænkt. Jeg synes også, der måske øh, skete en udviskning i dele af medierne mellem, hvad kan man sige, opinion og journalistik, øh, som, øh, som jeg sådan jag tog med, hvad skal vi sige, interesse. Hvad mener du med det? Jamen, jeg tror, der var, altså, der var vel øh, medier i Danmark, ingen nævnt, ingen glemt, øh, som, som gjorde det til en holdningsmæssig mærkesag, øh, at det her salg var... Øh, var øh, Milstal var en dårlig idé, øh, og at det også ikke, ikke bare sådan, var en enkeltstående dårlig idé, men at det på en eller anden måde hang sammen med en, en, en bredere tendens i tiden, øh, som de pågældende medier øh, så det som deres opgave at, at gå op imod. Øh, og det tror jeg også havde indflydelse på den måde, de valgte at tage deres journalistiske dækning. Hvis vi nu leger, at mm. du havde været chefredaktør dengang, ja. ville du så have stoppet de journalister, der lagde en sådan linje i forhold til Dong? Jeg vil ikke stoppe nogen journalister, men jeg vil have sørge for, at, at der altid var, var saglighed i, i vores dækning. Og at vores journalistik var klinisk. Og det vil sige, at, den, at der ikke syrede holdninger igennem, den, men at den dybest set fokuserede på sagen. Men, men så vil det vel også være oplagt nu. Nu kan man sige, nu har du jo så et medisk rådighed, så kunne man sige, at der var jo så alt muligt mulighed for at sende journalisterne ud og give den nuancerede dækning, som du så mener har været i nogen grad i hvert fald. Ja, det må du undskylde. Fraværende. Det må du undskylde. Det synes jeg sådan set, Børsen har gjort. Øh, helt, uden, øh, helt uden min hjælp. Altså, Børsen har jo set på det her øh, som et, øh, et økonomisk spørgsmål, som et, øh, et erhvervsmæssigt spørgsmål, øh, og, og lagt et snit på, på dækningen. Så kan man sige, så er det selvfølgelig også et politisk spørgsmål, og det vil sige, når, når der er en, en politisk krise af den kaliber, og det var der jo, og det førte jo til Øh, dybest set førte det jo til, at et regeringsparti tråd ud af regeringen, og man fortsatte med en to regering i for en treparti regering Så det er jo en kæmpestor politisk sag, at denne, den, skal man da, den skal man da dække, og man skal se den komme. Øh, men, men jeg vil sige, børsen har dækket det her savligt, køligt øh, og præcist, øh, så vidt jeg kan se hele vejen igennem. Tankeeksperiment. Der, der er en af dine journalister, der får en henvendelse fra en, en kilde, ja. øh, der mener at vide, at, øh, den her, at, at finansminister Bjørne kordon lavet en kæmpe fejl i sin tid, det kan nu dokumenteres. Ja. Hvordan vil du overbevise den journalist om, og du har lejligheden nu, til, at det ikke skader hans karriere, og gerne vil skrive den historie i børsen. Ja, det, vil, det har jeg, han har sagt, allerede gjort, i og med, at jeg har været helt tydelig for min dag et om, at, at der er frit løb på det der. Og det kommunikeret bredt ud til, til, til alle i, i huset. Og det vil sige, den pågørende journalist vil jo kunne læne sig tungt op af, at alle kolleger har hørt, øh, hvordan jeg ser på den sag, og det vil sige, at vi vil tæt på den omvendte situation, øh, nemlig at, øh, at tager man sådan en opgave på skrivebordet, jamen så ved alle mine kolleger, alle mine ansatte, øh, at, at her skal jeg opføre mig, i særskilt grad, fuldstændig retvældig. Så det du siger er, at den den, den geniale opskrift på evig ansættelse på børsen, det er at insistere på at skrive om dom. <laughs> nu skal du ikke give folk gode idéer. det er men... faktisk en ret god ja, idé. Ja, ja, ja, men det, du er jo er som altid skarp. Men selv, hvis man nu antog, at øh, den samme fiktive øh, journalist så kommer og sagde, nu har jeg kigget på donksagen her, ja. jeg har en masse spørgsmål, som øh, jeg egentlig godt kunne tænke mig at stille til øh, en af de øh, højt placerede, implicerede parter i de her forhandlinger om at sælge de famøse 19% til Goldman Sachs. Gå ind ja. og banker på din, di, ja. din dør og siger, ja. Bjarne, prøv her, jeg har syv spørgsmål her, de er rimelig skarpe. Hvad, øh, kunne du ikke godt tænke dig at redegøre lidt for det? Jo, jeg, jeg, kan, jeg kan jo godt brief om den sag, altså i, i, i børsen, der er jo ikke noget... Øh, altså, den er jo lige blevet øh, gennemtrålet af, øh, øh, af rigsrevisionen, som, som I sikkert ved. Øh, så på den måde er der jo ikke noget, der er jo ikke noget underligt i det går vi vil godt bevæge os lidt videre, fordi et ja. emne, der, der altid er, er, er relevant og meget omdiskuteret, og ikke mindst er det i disse her uger, det er det, der handler om forholdet mellem politikere og journalister. Ja. Og, og nu er vi jo så heldige, at vi har en... en mand i studiet, der har tidligere repræsenteret den ene gruppe, og nu repræsenterer den, den, den anden. Ja, det er da lidt interessant. Helt fantastisk. Vi ja. føler, <gryllepidler>, vi har lavet et skub i ja, det, det. Helt sådan generelt, til en begyndelse her, hvordan ser du forholdet mellem medier og politikere med, med, med, med den erfaring, du har, både fra Christiansborg og nu også for dit nye job? Ja, det vel nok som et forhold, der er på vej i, en, i den forkerte retning. Jeg tror, det var Michael Dyrby, der der fik, der fik sagt, at der var tale om... at han brugte udtrykket dødedans øh, i relationen imellem, øh, imellem politikere og medier i, i, i tiden. Øh, sådan en, en, en gensidigt forstærkende øh, proces, tror jeg, han, han prøvede at beskrive, hvor, hvor medierne øh, bliver, bliver skarpere, mere kritiske, øh, mindre tolerante øh, på den ene side, øh, og politikerne på den anden side, øh, så trækker sig væk, øh, eller dybest set åbner mindre op øh, i, i, i forhold til øh, deres agerende i medierne. Og så kan man diskutere, hvem, hvem, hvem slog først. Det er sådan måske mindre interessant. Øh, Fidusen er bare, altså, det er jo ikke Fidusen, sagen er bare, at, at, at de her to tendenser forstærker hinanden. Og det, det synes jeg, man ser. Jeg synes så også øh, nogle gange, at, at diskussionen om det her øh, bliver for mørk. Altså jeg synes, hvis du tager og bladrer øh, danske aviser igennem, lytter dine din morgenradioprogrammer øh, og, og ser, ser nyhedsudseligheder, det er så færre og færre mennesker, vi, vi taler om, der gør alle de tre ting, så synes jeg egentlig, du får en, en relativt klar og super dækning øh, af, af dansk politik, og jeg synes egentlig, at, at det er svært som politiker sådan at platte sig igennem øh, en, en mediedag i Danmark. Altså, øh, der, bliver, der bliver sat spot på, om man har styr på tingene eller ej. Nu, nu sagde du, det er sådan ufrugtbart, det der med at, at tale om, hvem var det egentlig, der startede. Så, ja, så, lad, ja. lad, lad den ligge, men så lad ja. mig spørge dig på en anden måde. Ja. Kan du hånden på hjertet sige til mig, at du aldrig som politiker har forsøgt at tale udenom? Nej da. Og er det i det lys ikke også rimeligt, at journalister ikke bare lader politikere tale? Jo da. Altså, det vil, det vil da være sovjetisk. Altså, det, det vil, jeg er jo gammel nok til at huske hvordan det syvjetiske medier fungerede, og det var ikke spændende journalistik, skal jeg, jeg helt sige. Så altså, hele meningen med journalistik, hele, hele meningen med, med, med medier i det offentlige rum, er da, at man ikke bare kan tale uforstyrret og påstå hvad som helst, men at, at man skal stå på mål for sine påstande, at fakta betyder noget, og at man bliver udfordret med spørgsmål. Det er da kun der, det bliver interessant. Og det i det, så vil jeg faktisk gerne spille et faktisk to klip for dig med en mand. Jeg tror ikke, jeg behøver at introducere dig for ham, fordi du, du ved, hvem det er. Henrik S. Larsen, socialdemokrat, din tidligere partifælle. Prøv lige at høre, hvad Henrik S. Larsen sagde, da han var igen på Radio 24-7 i går. Min erfaring er, nu fra jeg har siddet inden efter 18 år i Folketinget, at det bliver mere og mere den her konversationsjournalistik, øh, hvor at øh, jeg skal forholde mig sur og kritisk øh, og hissigt til politiske modstandere eller sager, eller selv skal jagtes i den forbindelse. Øh, og mindre, at der kommer nogen og spørger mig ind oprigtigt til, hvad jeg og mit parti egentlig mener om en pågældende sag. At hvis man nu stiller sig op på Christiansborgs gange og hvad siger jeg, afgiver et interview om socialtidens øh, holdninger til efteruddannelse, hvilket ikke sekset og, og spændende, men, men ikke selvfølgelig, men det er utroligt vigtigt. Det kan gå til lang tid, og så kan man skrive det ud. Men det kan man jo meget vel risikere at få den kritik, når man kommer tilbage som journalist, at øh, så har man bare været mikrofonholder. Øh, og det er åbenbart noget, af det værste, man kan være i den verden, øh, hvis det er, at man skal snakke med en journalist, eller undskyld med en politiker. Og det synes jeg, der egentlig er tankevægtende, at det er blevet loven. Køridon, skal din øh, gamle partifælde her øh, have ret, eller skal han tage en tude Nej, jeg synes jo egentlig, hvis du kigger på, hvordan medierne har taget imod øh, hans kritik, så synes jeg jo egentlig, det har været ret reflekteret. Altså, øh, det er i hvert fald min vurdering, at, at sådan på tværs af de mange reaktioner, der har været, så er det ganske få, der har sagt, at det der, det er rent vrøvl. det, det, øh, det, det giver vi ikke engang lytte til. Altså, langt de fleste har vel sagt... Der er formentlig noget om snakken. Altså, det, det er muligvis blevet mere negativt. Det kan godt være tempoet i medierne. Det kan være det der pres for at, at, at hele tiden er udkommet. Det kan godt være, og konkurrencesituationen i medierne betyder, at, at, der, at, at det dybest set bliver både for hårdt og for simpelt. Men jeg synes jo så omvendt også, at Henrik og, og hans kolleger skylder og reflekterer over sådan, deres eget ansvar i, i, i den her forbindelse. Og, og jeg synes jo ikke, det dur øh, at gemme sig bag det der synspunkt, han, øh, han lægger frem. Altså, øh, der er masser af, af, af spørgsmål, øh, som man bliver nødt til at svare på, hvis man vil have magten i Danmark, øh, overbevise et flertal af vælgerne, eller forhåbentlig da, bliver nødt til at svare på, hvis man vil have magten i, i Danmark, øh, overbevise et flertal af vælgerne om, at man, er, at man typisk set er kvalificeret til at løfte. Og de skal der stilles af medierne, øh, og det synes jeg, man skal have respekt for. En af de ting, når jeg, når jeg hører det her, det kan så godt være, at jeg skal tage den på mig, at være en af dem, der egentlig var afvist det som primært værende noget vrøvl, fordi... Okay. Det, det, det må jeg sige. Altså, ja. vi, vi, vi står i en mediesituation, hvor ja. man har bedre tid på flere sendeflader ja. som politikere. Du kan sidde på TV2 News og tale solen sort ja. over to ja, eller timer eller pas, om eftermiddagen. Muligvis, ja, og du har alle mulige, og du kan kommunikere ja, ja, direkte ja, ja, ja, med vælgerne via egne platformer ja, og alt muligt andet. Ja. Så, så jeg ved, ved ikke, jeg synes lidt, det virker som en, hvad kan man sige, et, et forsøg på at glorificere en fortid, der aldrig har eksisteret. Er det ikke lidt, øh, er det, skal han ikke tage hans udkiks? Jo, du, du har altså, der er jo så mange medier, og der er så meget, øh, og det er så bredt et mediebillede, at at hver kan jo komme til ord med hvad som helst, han er sagt, bare man, man går langt nok ud øh, men det er vel noget andet, øh, hvis du ser på, hvad det egentlig er, der sætter dagsordenen, og hvad der sådan dominerer øh, medierytmen eller medie, øh, mediedøgnet. Øh. Og der synes jeg, jeg synes, at han går for langt i sin kritik. Jeg synes, det vil være farligt bare at, at, at afvise den som, som vøjvel. Det mener jeg heller ikke, vi har gjort, faktisk som media. Jeg synes egentlig, det ville klæde ham at anerkende, at det her er blevet til en rigtig diskussion. Og så synes jeg, han skal passe på med at gemme sig bag det der. Altså, det det det ville da være uheldigt, hvis det bare blev en dårlig undskyldning for ikke at svare på de svære spørgsmål. Og der er jo svære spørgsmål, øh, man skal have svaret på, hvis man gerne vil have regeringsparken. For Jamen. eksempel, hvor man vil finde pengene øh, til, de, til de ambitioner, man har. Øh, for eksempel, øh, hvordan man præcist vil tilrettelægge sin, sin udlændingepolitik. Det er da ikke urimeligt, at medierne spørger om det. Og så vil jeg gerne sige en øh, sidste ting. For, det var 24-7, så man må godt, det må godt være en lille smule kompliceret. Til aller, aller syvende og sidst. Så hele den her debat, Henrik Sass har, har rejst, øh, den er jo i virkeligheden vores eget problem. Altså, og med vores, mener du? Medierne. Hvis vi var afgrundsdybt troværdige, øh, hvis der var en stemning i befolkningen af, øh, at den måde, vi passer vores opgave på, øh, jamen den er, øh, den er så fagligt optimal, at, at vores spørgsmål bliver man nødt til at svare på, og gør man ikke det, så har man et problem som politiker jamen så, så, vil, så, vil potten, så vil den potte jo være ude. Det vi i virkeligheden bør diskutere med hinanden og reflektere over, det er jo, at han kan slippe sted med det der. Jamen, det er man... jo, at han indtil videre ser det ud til, sådan set godt kan holde sig ude af medierne i lange perioder, undlade at svare på kritiske spørgsmål, og det udgør egentlig ikke noget særligt problem for ham. Det er da en udfordring for medierne, og til syvende og sidste er det jo vores problem. Vi, vi kan jo... Vi kan jo som vi vil dem til syvende og sidste, er det er jo vores problem. Men falder du ikke der, Bjarne Køridon? Lige lugt i Henrik Sass Larsens smart opsatte fælde. Det er han, da han, Jo, men han, <laughs> han, han, han, han, han projicerer pludselig politikernes manglende troværdighed. Det forhold, at de ikke ønsker, og Henrik Sass, ikke ønsker at svare på kritiske spørgsmål, det projicerer han over på medierne, og så står du her som medirepræsentant og siger, Nå, jamen, det er selvfølgelig også os, der er utroværdige. Nee. Du, du, du køber jo ja, hans argument. Det, det, det gør jeg faktisk ikke. Jeg, jeg prøver bare at sige, at hvis man, hvis man har en udfordring, så, så, skal man da, så skal man da tage den på sig, i stedet for at skubbe den frem og tilbage imellem sig selv og, og, og, og det, man samarbejder med. Og jeg har det bare sådan... Altså, jeg, jeg havde det sådan... Det er ikke for at spille heldig. Jeg havde det sådan, øh, da jeg var finansminister, at der var da øh, enkeltstående journalister i Danmark, ingen nævnt, ingen glemt. Øh, der var også medier i Danmark, hvor man kunne sige, hvis du ikke er i stand til at stille op og svare på et hvert spørgsmål, øh, dybest set at tage det interview, så er det et svaghedstegn, og det vil helt objektivt kynisk betragtet stille dig øh, i en udfordret position, hvis du viger udenom det. Og der vil jeg bare sige, de journalister, der havde den position i Danmark, det var også de mest savlige, det var de mest indsigtsfulde, det var de dygtigste, det var ikke de sødeste, øh, eller sådan de, de slappeste, men, men, men de havde bare en position, hvor man kan sige, det der bliver du nødt til at kunne klare, hvis du vil stå troværdigt som politiker. Og det er jo et eller andet sted, det vi skal stræbe hen imod at være som medier, altså, altså savlige, så troværdige, dygtigt. så savlige, så relevante, at vores læsere, lytter eller ser, øh, tager det, vi bringer for, for, for, for så gode varer, at man som politiker har en helt kynisk motivation til at stille op, stiller man ikke op, så er det et svagestegn. Men du kunne også vente om at sige, ja, og dermed stå op for branchen her og sige, hør her, Henrik du jeg godt, ikke? Jo, jo, men no, no. Nu, prøver, nu tester <laughs> jeg dig lige med ja, ja. det. Ja. Æ, at sige, at Henrik Særs Larsen er så langt ude nu, at han faktisk er nødt til at købe en journalist, der er sød, ja. for, for ikke at komme i ufør ja. med sin politiske det vil holdninger. Han da, det tror jeg, at han vil synes for skønt, for så kunne vi jo fortsætte skænderiet, ikke? Altså så, jeg, når han ser mig, at han har... Han, jeg tror, han har skrevet et sted, at vi opfører os som stukne grise. Øh, vi hylder som stukne grise, tror jeg, han har sagt. Så, og så kunne jeg også hylde med, og det kunne du også. Og så kunne han skrive en kronik mere om, at vi hylder endnu højere. Hvor store mimoser vi er. Lige præcis. Og, så, øh, og, og, og hvad så? Altså, så gik der på mediedøgnet mere. En øh, masse ophysselse. Øh, absolut ingen bevægelse i nogen rigtig retning. Øh, jeg tror, det er en god idé, at man har drøftet øh, de pointer, han har bagt til tors. Jeg tror, det er en god idé at lade være med at lade ham gemme sig bag de pointer, og jeg tror, det er en god idé øh, at tale om sin egen troværdighed øh, i vores branche. Nu får du lov til at forsøge dig med det, som du i hvert fald for mange år siden engang sagde til mig, at du drømte om, nemlig at være politisk kommentator. Nu har du, nu har du et job, hvor det er okay at sige, at nu, nu, nu indtager man rollen som politisk kommentator. Så nu ja. får du lov lige for en kort bemærkning, korten. hvorfor gør Henrik Særs Larsen det her? Er det fordi, han er bekymret? på mediernes vegne, eller er det fordi, han vil bortlede opmærksomheden i forhold til, at Socialdemokraterne dybest set ikke spiller ud med noget, der bare minder om politiske forslag for øjeblikket? Jeg tror, de to ting hænger super godt sammen op i hans hoved. Jeg tror, han jeg tror virkelig han mener det, han siger. Jeg tror, det ligger ham på scene. Og så er det jo også uendelig praktisk i samme forbindelse. Hvad mener du med det? Jamen, det er da nemmere at lade være med at svare på spørgsmålet. Særligt hvis nogle af svarene er udfordrende. Ja, afslutningsvis, nu har du sådan lige haft tid til at sætte dig lidt ind i, hvordan børsens indeværende situation er, hvordan tingene fungerer derinde. Ja. Øh, jeg har haft 21 gode dage. 21 gode dage. Ja. Hvad, hvad, hvis vi kigger fremad, hvad har du så tænkt dig? Hvad skal jeg lave anderledes? Hvordan kommer børsen til at se ud om et års tid og længere fremad? Ja, men det drøfter vi jo selvfølgelig på børsen, før vi drøfter det på, på 24-7. Men, øh, men vi bliver ved med at fortsætte vores rejse over imod øh, og, og digitalisere det, øh, det, vi laver. Vi kommer til at prøve at rive vores journalistik fri af, af det der med, at man producerer til en, til en bestemt platform og en, et, et en bestemt, en bestemt format, men at fokusere på, på indholdet i det, vi laver, kvaliteten øh, i det, vi laver. Øh, og så skal vi jo være øh, den avis, man bliver nødt til at læse, eller det mediehus, man bliver nødt til at konsultere, hvis man helt savligt og skarpt øh, vil vide præcis, hvad der foregår i erhvervslivet og økonomien, øh, og og hvor det bevæger sig af Og det er der jo altså mange mennesker, der interesserer sig for med god grund. Æh, vil du kunne forstå, hvis en helt almindelig socialdemokratisk vælger ikke føler sig velkommen i børsen? Ja, det ved jeg ikke. Det synes jeg faktisk er et, øh, er et godt spørgsmål. Det synes i hvert fald, at man bør være velkommen i børsen. Og jeg synes faktisk, at man, man børsen bør kunne bruges øh, som redskab for, for alle øh, mennesker, der ikke sådan befinder sig langt ud på fløjene og som interesserer sig for økonomi og erhvervsliv, og det er der jo det er der mange, der gør. Men vi er jo erhvervslivets altså vi er jo et, et nissemedie, vi er, et, øh, vi er en, en brugsavis, vi ligger i, i, i receptionerne i alle landets virksomheder, øh, og det er vores rolle, og den skal vi da være stolte af. Så er vi enige om, at de mennesker, du tidligere havde til opgave at tækkes, metalarbejderen, gift med sygeplejersken, to børn, ikke har så meget at gøre, øh, som børsen læser? Ja, det, det synes jeg, det, det har jeg ikke lyst til at bare at skrive under på. Altså, jeg, jeg oplever, nu vender vi lige lidt tilbage til min startdiskussion her. Jeg, har, jeg er en oprører imod det der med, at folk skal puttes ned i kasser. Jeg kender masser af metalarbejdere og sygeplejersker, der interesserer sig for vores økonomi, for vores erhvervsliv, som har, hvad jeg vil betegne, som gennemført fornuftige og helt ansvarlige synspunkter om begge dele. Jeg synes, det er urimeligt at putte dem ned i en kasse. Det tror jeg egentlig også selv, de synes. Hvorfor skulle de læse om, hvordan de rigeste mennesker i det her land øh, håndterer deres formuer? De, de, de har da en, en indlysende interesse i at læse om, hvordan vores virksomheder har det, hvordan vores økonomi har det, og hvordan man i øvrigt håndterer sin private økonomi klogt. Øh, men men altså, det er jo nissevis, øh, vi, vi producerer, vi fokuserer meget skarpt, og det vil sige, har man en, en, en bredere interessefelt, og så kigger man selvfølgelig også i andre retninger. Men, men jeg synes ikke, det holder øh, at putte den type mennesker ned i en bestemt kasse, hvor de kun må interessere sig for et eller andet, du har bestemt, ikke handler om økonomi og erhvervsliv. Det, det duer ikke, det gør jeg oprør mod. Og med øh, det her fromme håb om, at også øh, sulten slave her, de proletariske Arh, masser, de så, øh, så, kaster sig så, så så over. Så, så, sultne, <laughs> så, sultne, så sultne oplever nu ikke, at man, man, man på den måde er i, rundt omkring i metalarbejder hjemme i Danmark. er nok. Ja. Ikke det så mindre, tusind tak, fordi du kom. Chefredaktør for, for Børsen Bjernekorridor. Der skal du have. Radio 247. Facebook og Google bruger deres dominans på markedet uretfærdigt og spiser de annonceindtægter, som danske medier plejede at leve af. Sådan lyder den rituelle glasang fra en lang række danske medier. Men Gorm Wissing, der er tidligere kommerciel direktør i Berlins lokale medier og nuværende direktør for North Media, mener, at medierne skal tørre øjnene. Ja, og den opfordring, om Mæssing og kom du med på det sociale medie LinkedIn, hvor du skrev, at... Øh, ja, jeg tror, du brugte udtrykket tag en tudekiks. Hvem er det der skal tage en tudekiks, og hvorfor? Jamen, øh, det er selvfølgelig altid... Øh, hvad skal man sige? Øh, lidt grænseoverskridende, når man, når man kommer ud på, på et sådan medie, og så ligesom beder folk om at tørre øjnene. Man kunne jo starte med at tørre øjnene selv. Øh, det gør jeg sådan set i, i hverdagen. Men øh, det, jeg mener, det er, at... Øh, i lang tid har vi jo kæmpet med øh, den her disruption, som der kommer fra de store, de store øh, teknologikoncerner som Google og Facebook øh, og en lang række andre medier. Der er ikke noget nyt i det. Jeg synes, øh, en gang imellem fra den plads, jeg har i branchen, og det skal jo siges, jeg kommer jo fra de lokale medier. Øh, den lokale medie, del af, af mediebranchen, øh, Der synes jeg, der er mange andre muligheder. Uh, en kun at kigge på uh, de, uh, hvad skal man sige, de klagesange, der, der nu kan komme op, fordi jeg synes, der er andre muligheder. Jeg synes, man kan, man kan lave rigtig mange andre aktiviteter som, som, som udgiver, der, der i virkeligheden kan hjælpe en til at, at tjene penge på men, nogle andre måder. Men hvem er det, din kritik er rettet imod? Er det uh, de store dagblade, eller er det sådan branchen generelt, der skal tage sig en kiks? Uh, det er vel mediebranchen i almindelighed, hvor man skal passe på ikke at se sig blind på, øh, at der er nogle meget, meget store spillere, som ja, har taget et stort indhug, men altså alternativet til at, at sidde og græde over i hjørnet, det er jo, at man, man dør, øh, og, og, og, og så kan man lægge sig ned, og så kan man dø rigtig hurtigt. Så jeg synes, at der, skal være, der må godt være lidt mere, hvad skal man sige, kreativitet og, og, og kampberedskab øh, i og, hverdagen. Og hvad det er præcis, du har gjort på dine aviser, det vender vi tilbage til. Men okay. vi skal også lige øh, vende blikket mod dig, Lisbeth Knudsen. Du er i dag direktør for mandagmorgen, chefredaktør på mandagmorgen, men du har jo også en fortid i det hus, hvor gården jo også har været, nemlig øh, det berlingske hus. Føler du dig... Som en af dem, der burde tage sig en tudekiks, når du tænker tilbage på, hvad du har sagt gennem årene om den her nye trussel fra, om man vil, fra Amerika? Overhovedet ikke. Altså, jeg tænker, at det er rigtig frisk og kægt og godt, at der er nogen, der kæmper. Og det tror jeg faktisk, at hvis du sådan åbnede døren til alle mediehusene i dag, så ville de sige, at det gør vi også. Vi kæmper. Men jeg har jo også en anden rolle. Jeg har jo haft en opgave i 2017 at lave en stor forskningsrapport om globaliseringen af den danske mediebranche. Og hvis man kigger ind i den udvikling, og hvad ikke mindst Facebook og Google har gjort ved det danske kommersielle mediemarked, så har man svært ved at sove om natten, vil jeg sige. Fordi det går så stærkt at Google og Facebook tager uh, milliarderne ud af det danske annoncermarked så meget, så at uh, Google ikke mindst, men også Facebook nu har en større indtjening på det digitale danske uh, annoncermarked, end uh, de danske medier har. Så, så tog kigge man kan i hvert fald godt tillade sig at være bekymret for, og man kan finde kompenserende indtægter for de der er forsvundet. Og indtil videre tyder det jo på, at der ikke er blevet fundet tilstrækkeligt kompenserende indtægter ved betalingsvilligheden for indhold hos den danske befolkning. Men en af de ting, fordi jeg så og kiggede i lige præcis den her globalisering af den danske mediebranche, som, som, som du har været med til at udarbejde for, for Kulturministeriet. En af de ting, der fremgår, det er jo, at det jo faktisk kun er væksten, der bliver spist af Google og Facebook. Altså det er jo væksten i annoncemarkedet, som bliver spist. Annonceindtægterne, altså de internetbaserede annonceindtægter, den and, eller hvad kan man sige, det, det beløb, som de danske annoncører får der, det ligger relativt stabilt. Det er måske endda en lille bitte smule opadgående. Så er det så stort et problem, at kagen bliver større, hvis man kan sige, at de danske medier, de stadigvæk får. Den den samme bid af den, som de altid har fået. Ja, det er et stort problem, fordi samtidig med, at man har en ny forretning, en digital forretning, som øh, kan holdes nogenlunde stabil, men hvor man ikke får rigtig andel i væksten, så falder jo dramatisk den del af forretningen, som var printforretningen for øh, de traditionelle, øh, professionelle mediehuse. Og det vil sige, at du har en indtil øh, en, øh, en for ret nylig, øh, ret guilty printforretning, som kun går en vej ned Øh, og så har du en digital forretning, hvor du ikke får andel i væksten i tilstrækkeligt omfang. Altså hvis du har en vækst øh, sådan rundt regnet på 20% på det digitale område om året, så tager Google og Facebook 90% af den vækst hver det eneste år. Og hvad gør man med det, går en Vesting og Flyveholm, når, når kuren ikke er og sidder over hjørnet og tude Jamen, så må man jo gå i tænkeboks, øh, og man kan sige, det som... Øh jeg er blandt andet arbejder med, det tror jeg, man gør mange steder. Jeg, jeg er jo det enig med Lisbeth i, at jeg tror ikke, at der er folk, der sidder og, og, og sover ude i, i landet. Jeg tror sådan set, at alle er dybt optaget af det. Men jeg tror, man bliver nødt til at kigge på, at for det første, så er der generelt en vækst i reklameforbruget, også i 2018, og det har der også været i 2017. Så de mange milliarder, der er i spil, ja, Google og Facebook, de tager de her godt og vel 60 procent, af det samlede sum. Men der er jo en kæmpe underskår af annoncekroner, som, som man kan løbe efter. Ved siden af det, så bliver der investeret hundredvis af millioner fra det offentlige side i forskellige samarbejde, om det er inden for turisme, om det er inden for kultur, om det er inden for sport. Og i mange af de her værdikæder, der er mellem, hvad kan man sige, de offentlige institutioner, de private spillere, der kan vi som, og her igen kan jeg kun tale som lokalspillere, der er masser af muligheder for at gå ned og, og arbejde med, og, og, og blive partner her. Det kræver hårdt arbejde. Det kræver, at man er, at man er til stede ude i, i lokalsamfundet. Og der kan man sige, at der har vi den fordel som lokal medier, at vi er jo tæt på, uanset om man, man driver forretning i Næstved, eller i København, eller i Aarhus. Hvis man har en rigtig lokal medieforretning, så kender man sine kunder, man kender også sine læsere. Og man kender også de her snitflader og fællesmængder, der er, hvor man kan tjene penge. Så vi skal gøre en masse nye ting. Men er det så ikke virkelig den positive side af truslen, mm. at den tvinger medier, som nu selv eller det medie, mm. du er på eller har været på, at pludselig i at tænke anderledes og nyt? Det er vel godt nok? Jamen, øh, der er ingen op, at de lokale medier har den enestående position at være lokalt og være kendt lokalt. Altså uanset hvad man kan mene om Google og smarte metoder og geotagging og hvad det hedder alt sammen, de kan lave med deres annoncer, så betyder det noget for mange lokale annoncører, at man kender dem, man handler med. Og det er lidt sværere øh, med Google. Det samme gælder med nichemedierne. Altså i en vis udstrækning rammer nichemedierne så specielle målgrupper, at det kan Google og Facebook på samme måde ikke helt nå frem til. Øh, dem, der har det sværest, det er, det er jo de store nationale øh, medier, øh, og måske også de regionale medier, hvor øh, man kan sige, at Google og Facebook rammer vældig øh, godt de annoncører, som er der. Og øh, hvad skal jeg sige, den aktuelle debat om Facebook, der ændrer deres algoritmer, så medierne i mindre omfang bliver synlige på folks Facebook-profiler, det betyder jo, at øh, medierne taber en del af trafikken, som kommer fra Facebook, og når man taber trafik, taber man annoncekroner. Og det vil sige, at en del af de annoncører, som i dag er på de her mediers hjemmesider, de forsvinder eller får mindre lyst til at annoncere, når de ikke får den samme trafik. God, der, jeg, jeg sidder jeg selv øh, sådan redaktør på et lille medie, der hedder Rokokoposten, som udmærker sig ved at lyve på, på internettet for, for beskedende øh, beløb. Men der kan vi jo tydeligt se, hvordan Facebooks alt overskyggende dominans er, er, er afgørende betydning for vores trafik. Vi sidder simpelthen og kan se, at vi har et sted mellem 70 og 80 procent af vores trafik, det kommer fra Facebook. Mm. Når de skruer på algoritmerne, så har, jo, altså, så har noget, der foregår over i Palo Alto i USA, i, eller i Facebooks hovedkvarter, det har jo afgørende betydning for vores forretningsmodel. Og det er vel en udfordring af en type, som vi ikke har set før. Vi har vel ikke set noget, noget, noget sammenlignet i de danske mediehistorier nogensinde, at, end at sådan nogle giganter pludselig kan definere, hvordan danske medier bliver forbrugt. Jamen, det har du 100 procent ret i, og, og man kan sige... Der vil jeg sige, som mange, mange lokale medier, øh, og nu ser jeg lige bort fra de regionale dagblade, og måske endda også lokale dagblad, der kan man sige, vi har jo ikke lykkes lokalt med at lave en digital forretningsmodel, som, som i virkeligheden har kunne rykke med noget som helst. Øh, og derfor så, i første omgang, så, så de ting, der sker på Facebook, selvfølgelig har det en betydning, men den andel vi får at det totale marked for, for annoncering på det digitale, når man er lokal medier, det er, det, er, det er stadigvæk ret ubetydeligt. Det er vækst, det går fremad, vi skal være der. Øh, men det, som jeg i virkeligheden synes, der er det store problem, når man taler Facebook og Google i forhold til, til den verden, jeg skal leve af, nemlig annoncørerne det er jo, at i en lang periode, der flyttede man kritikløst penge i den retning. Øh, nu er man udfordret af andre ting også. Det er jo ikke kun... At, at, at være synlig på Facebook og Google. Man har altså også ændret deres, sin egen forretningsmodel, og nu skal man have webshops, man skal have alt muligt andet, og samtidig så ser man en detaljhandel, hvor forbrugerne just i justin omfang går til udlandet, så, man er, så de er også ramt, og de begynder nu at stille spørgsmål til Google og Facebook. Når jeg ser de tilbagemeldinger, vi får fra de øh, undersøgelser, vi laver blandt vores kunder, så er der en stor hvad skal man sige, frustration over, at, at de her rapporter, man fik på, hvor mange der havde set ens annonce, og hvor mange likes, man har fået, og hvem der følger en, ja, det er svært at veksle det til konkret omsætning nede for forretningen. Altså, man kan jo spørge en almindelig detaljhandler med alle de her lyksaligheder omkring den effektive digitale markedsføring. Hvor mange nye kunder har du i virkeligheden fået i din butik? Og svaret er, man har ikke fået nogen nye kunder i butikken. Man er inde i, det, i et langt større økosystem. Men Tilbage til dit spørgsmål omkring Facebook øh, og problematikken. Ja, det er et problem for os alle sammen, at vi har baseret, øh, Facebook på, baseret os på Facebooks motor. Øh, så vi har en masse trafik, der bliver genereret ind til vores medier. Og selvfølgelig kommer vi til at mærke det. Men igen, vi må, vi må prøve at tænke nyt. Og det er, det er... Altså, i min verden, der er, der er det at løbe Facebook-vejen... Og læne så blindt op af det, det tror jeg simpelthen ikke er nok. Jeg tror, man skal ud i nogle nye, nogle nye områder og, og nye øh, kanter af, af sit digitale univers for, for overhovedet at følge med. Og så skal man lige huske også at spise brød til. Det er meget svært at, at, at konkurrere direkte med Facebook. Vi er jo ekstremt små, og det er jo det, der er problemet for mange af de danske mediespillere. Vi er jo, vi er jo kendetegnet ved at være meget, meget små spillere med meget øh, små budgetter også gård mæske Flyvholm, administrerende direktør og Lisbeth Knudsen, direktør og chefredaktør for mandag morgen. Tusind tak, fordi I kom forbi QA. Velkommen. Du lytter til Radio 24.07. Om lidt er der nyheder.